היפופוטן. אבובו! אבובו! תירגע, תירגע כבר. שלום, שלום, היום נמצא פה, האיש המעצבן ביותר בעולם. תגידי, למה מלוכלך פה כל כך? אני לא יודע, מישהו אכל פה. הוא איש קפיץ. מה, הוא קפיטליסט? מה? שוב התחלת. די, די. סתם, סתם, רוצה לקנות רכב? למה, אתה מוכר אוטו? כן, בשבילך בלי מחיר. מה בלי מחיר? סתם, בלי מחיר. איזה אוטו, איזה אוטו. אוטו טוב, מה, יש להגה כוח? אין לי כוח לבדוק את ההגה. סטגדיס! איזה תשובה זאת? למה בכוח כל הזמן? למה בכוח? יש לי פה הגה מוח. אני לא רוצה. מוח, נו. לא רוצה, לא רוצה. בוא תקנות, נו, יש דיסק תלוי מהרעים, נבחרת ישראל. זה עם הכי גרוע בכדורגל? איזה? המונגולים. מה המונגולים? המונגולים, יאק! מה?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 מה למה, אני לא בן זוג שלך כבר שנים? תקשיב לי אה, טוב, יאהה, يا... בן זוגי. קנה ממני אוטו עכשיו במבצע, קח אותו לנסיעת מבחן, אין זמן, קח אותו לנסיעת בוחן, אין זמן איזה... <laughs> אל תיסע רחוק. מה אתה כל כך אובססיבי למכור לי אוטו? קשישה ידידי! אני עכשיו מחליף איזה חבר שלי שיש לו מגלש מכוניות, בקצה העיר פה. איפה? ליד רמת אביב. תגיד, רמת אביב ג' זה קיצור של רמת אביב גפן? לא, לא, תמשיך. זה מחשבה, סתם עברי. אפרים קשישון ידידי, קרתה לחבר שלי תאונה, אני מחליף אותו. מה קרה, הוא בסדר? מה? נסגרה לו הדלת על היד, אתה יודע. החזקנו לו אצבעות אחר כך. יאק! אוי, זה נורא ואיום. מסכן כזה. ומה הוא בסך הכל רצה לעשות, מה? מה? לא יודע, אני שואל אותך, אתה... אתה... אתה... אתה... אתה חוזר על זה? זה... כבר אתה משחק? רגע, ואתה מוכר מכוניות? אתה חוזר לי בנוי לקאנטרי כבר שנה. אתה מוכר מכוניות? בינתיים, הוא לימד אותי להתחזר על אתה יודע... אתה, אתה ידעת שסוברו 1600 זה לא משנת 1600, זה בעצם... מה? רגע, מנוע משהו? מה? אני ח... חשבתי שהוא ככה... יאק! אתה יודע מה? מה? החלטתי לקנות ממך את המכונית. זה לא כתוב בטקסט, אבל, אבל זה לא... רגע, חכה! הנה, אני נכנס פה לאוטו. זה אוטו, זה יופי של אוטו, זה שיפור. תיכנס לאוטו, בבקשה. תגיד, יש פה חלות חשמליות? שובר את כן, חלות חשמלית, תיגח. אה! אה! או בוא, תצטרף אליי, אתה יודע מה, למרות כל הוויכוחים שבאנו וכל השנים, להיכנס ביחד, ניסה בכביש החור. בחיים לא היה דבר כזה, זה לא... אני מציג לך. אני רוצה... אני רוצה